Bona tarda i benvinguts una setmana més a Ràdio Metropol. Què el fred? Refredat segurament, oi? Doncs qui us parla sí que ho està, tot i els avisos i les alertes de fred i de neu, un acabat perdent la veu, tot i que a poc a poc va tornant al seu lloc. La nevada de la setmana passada ens ha de fer pensar si realment som un país preparat per canvis en el temps com els que hi ha hagut aquests darrers dies. No val amb aplicar sistemes d'emergència, activar alertes i enviar tothom a casa i ja està, un país civilitzat aguanta la neu, la pluja i el que faci falta, però en el nostre on vivim, a la primera de canvi ens tornem boixos. Si plou més el que és normal, tot s'inunda, si anem en quatre flocs, es col·lapsen les carreteres i els trens deixen de funcionar. Això és així, i no critico la precaució amb què ha actuat el govern, perquè davant l'episodi de neu del març del 2010, jo hagués fet el mateix, sincerament, prevenir abans que haver-nos de lamentar però potser caldria fer una revisió a fons del funcionament del dia a dia perquè amb la consciència de dos plegats i amb les mesures oportunes per part de l'administració, potser davant d'un imprevist sabríem com actuar quan fes falta. Si no fos així, malament aniria al PIB de Noruega o d'Islanda. Ràdio Metropol. Tiene la palabra... Albert Segura. Ja avui a Metropol estem de nerobona perquè recuperem una de les nostres belles glòries. Norma Vidal, molt bona tarda. Hola, què tal? Doncs molt bé, se una mica carada cansada, eh? Una mica, una mica. I una mica inflada, eh, també. Una mica, també. Bé, bueno, escolta'm, els torrons, no que deuen haver passat factura. Sí, sí, hem de fer dieta perquè, perquè tenim ja una panxa. Ja veig ja quina panxa, déu-n'hi-do, déu nhi déu Sí, sí. Bé, bueno, en fi, la Norma avui ens va parlar d'un tema d'actualitat, que en Dén, precisament és d'aquest mateix dilluns, i va passar a la nostra comarca, concretament a Sant Cugat del Vallès. Doncs sí, ens volem fer ressò d'unes paraules que el president de la Generalitat, Artur Mas, va pronunciar, com deies, aquest dilluns a Sant Cugat en una trobada amb empresaris d'aquí de la demarcació del Vallès. I en aquesta, en aquesta trobada, durant el seu discurs, va deixar clar el seu malestar perquè mentre des del seu punt de vista a Catalunya, el govern i tots plegats ens estem estanyant el cinturon per complir amb els objectius de dèficit, ell diu que hi ha altres comunitats que en lloc de fer això doncs estan ampliant el seu pressupost. Amb la que està caient en aquest moment hi ha algunes comunitats autònomes que estan pujant el pressupost i no són les més productives sinó que moltes vegades són les més subsidiades, cosa que ja hauria de moure a una certa reflexió general en el conjunt de l'Estat. Com pot ser que en aquest moment, amb les polítiques d'austeritat obligades, moltes vegades des de fora i que tenen un sentit vistes des de dins comunitats que no són tan productives com d'altres s'atreveixin a posar el pressupost, però ho estan fent. Està clar que quan parlem de comunitats subsidiades o quan el president parla de comunitats subsidiades ens referim a aquestes comunitats que, en l'entendre de, del president Mas, reben una ajuda, una compensació econòmica que, per tant, fa que depenguin d'altres comunitats i no entenc com és possible que segueixin augmentant el, el pressupost. Semblava estar enfadat a, a el president. Sí, semblava enfadat, el que passa que tenint en compte doncs, totes les polítiques d'austeritat que s'han estat aplicant i que, segons eh, també va anunciar, es seguiran aplicant durant aquest 2012, doncs no sé si eh, el seu anuig és, és, és seu propi però vaja, em sembla que el de la ciutadania en general va increixent i al final doncs, serà molt més gran que el seu, vaja. Sí, sí, avui parles de retallades aquesta setmana mateix. Ens hem assabentat també que les retallades també afecten el sector escolar i aquí a Mollet del Vallès, aquí mateix, també han anunciat el tancament d'una escola. Això és, és un d'aquests exemples? Sí, Sí, aquí a Mollet, també a Palau i a diversos municipis d'aquí de la comarca, es van tancant escoles públiques mentre les escoles que són privades o concertades segueixen funcionant. I tot plegat diuen perquè s'ha doncs, reduït la natalitat, no sé jo. Els ajuntaments, no sé, em sembla que no estan massa, massa conformes, però, però en fi, aquesta és la situació que tenim en aquest país i aquests són els tancaments que que seguim tenint. Norma, vas veure dilluns els primers Gaudí, Doncs no, no, no es va veure perquè estava treballant. Doncs vas tenir molta sort, ara amb en Sergi en parlarem, però em sembla que ningú està massa content d'això. Pel que he sentit, la gala no va acabar d'estar en nivell de les expectatives de, del públic i de l'audiència, no? no? I ni del conseller Ferran Mascarell, que ara mateix, després de convidar-te tu, el sentirem en declaracions justament d'ahir i amb el president de l'Acadèmia del Cinema Català, en Joel Joan, al costat. Norma, ens veiem dimecres que ve o no? Doncs sí, sí, espero que sí. Bueno, ja està, ja. I tu pica a la porta i digues que ets tu i ja t'obriran. Molt bé, moltes gràcies. Vinga, que vagi bé, Norma. I escoltem en Ferran Mascarell. Em moriria si no us digués que la gala no em va agradar gens. Gens, gens, gens, gens. gens. I ja que la gala va ser que vas dexpressar se amb tota naturalitat, jo crec que també tinc dret a expressar-me amb naturalitat. No em va agradar gens. Bàsicament per una raó perquè penso que no va ser un exercici d'autoestima de tots plegats i a favor del cinema. Crec que s'ha d'admetre que també en l'àmbit de la política tenim dret a expressar el que creiem i crec que també s'ha d'admetre que en l'àmbit de la política potser hi ha molts corruptes, però de tant en tant seria bo que us recordeixiu que també n'hi ha que no ho són. I si tots els comparem o els convertim en corruptes, el nostre país anirà avall i la nostra societat resultarà, resultarà, al meu entendre, Gre greument perjudicada. Llibertat d'expressió. Llibertat d'expressió. Tu no em vas donar dret a contestar. Bé, tu ja has parlat, jo ja he acabat. Jo, en canvi, si vols, et deixo parlar. No, no, ja, ara, ja, ara. I si vols, dis eh, discutirem. El que no sabíem de Sergi Calle és que li agradava aquest tipus de música amant de la lírica espanyola Sergi Calle, molt bona tarda Molt bona tarda. Què, què vol dir això? Aquest senyor és uh, Julio Iglesias, Julio Iglesias sí, És sí. molt divertit perquè aquest tall o sigui, aquesta pista de, de, de música és una actuació que ell va fer els anys 70 a França i que apareix a la pel·lícula uh, uh, El Topo mm -hmm. o sigui, Tinker uh, Taylor, Soldier Spy em va fer molta gràcia la vaig veure l'altre dia, pensava que guanyaria el Premi Gaudí millor pel·lícula europea, però no al final no però em va fer molta gràcia que diguessin a més aquesta, hi ha diverses versions d'aquesta cançó van ficar aquesta, suposo pues que... a més aquesta pel·lícula és britànica, oi? Si no sí, sí, és una pel·lícula britànica uh -huh. i hi ha un moment que hi ha una festa, no, no des de res hi ha una festa de, de Nadal sí. que va, va sortint diferents moments de la pel·lícula i clar, està d'anys de 72, 73, ah, no ho sé uh -huh. I, i clar, tenen la música allà però sí, és, és una, o sigui, sí, és bastant coherent que en aquella festa de, de Nadal d'empresa, per entendre'ns, és aquesta cançó perquè segur que l'època va sonar a les ràdios però, i tot sí. plegat però és molt, molt divertit, de <coughs> de és de molt de divertit i tot curiós, però bé. Holy, Holy Iglesias, eh? Amb Holy Iglesias, la Mer, la sí, Mer. Sí. La Mer. Sí, sí. Molt bona la pel·li per cert, però bé, és molt trista. és bueno, la qüestió de veure-la que no... Ara que no ha guanyat, no? Ara que no ha guanyat, també sonia. De fet guanyar el discurs del rei, no? si no m'equivoco. Sí, sí, sí, el discurs del rei. Estic intentant veure entre aquesta llista de 22 premis, perquè estan numerats, és molt útil, el millor premi a pel·lícula europea no trobo mm. però bueno, confio en tu o sigui, per cert, tu estàs bé, no? Vull dir, no t'ha passat res per allà, ja dona després de les nevades tot bé, no? Tot tot no, rec. estem bé, estem bé sí, tot... uh, vivim en un país normal com vosaltres vull dir, neva i la neu se'n va i seguim treballant i conduint i tot plegat no? ah, però aquí a la comarca aquesta on vivim nosaltres, com tu dius, en aquest país a la que cau un floc Sí, ja, però és que la gent es pensa que jo visc a l'Estepe russa Sí, sí, clar Que vaig amb, que vaig una, amb una moto de neu aquí sí. de vaig, Ara vinc sí, sí. I no és això Portes un tot terreny amb rodes de tacos sí, sí. Exacte, no És sí, sí. Tona, recordem-ho, és Tona, Tona està a Osona És a dir, està aquí al sí, cantó, sí. però sembla seca no sé, hi ha una barrera que a partir de, les Garri... eh, de la Garriga sembla seca que, que, bueno, que entrem a Sibèria Potser sí, és Pot vosaltres que esteu bufant molt fort. No, fred, fort, i fred que... fa, eh? Quan, fa, fa, sol, dius, no, no fa bon no, dia. I surts a fora i fa Però toca que faci fred, eh? Vull dir, és això? Sí, sí, ja. I és això? Sí, sí, anem fent. El que no estic bé perquè l'altre veure la gala. sí. Aquesta, els Gaudí, seguirem. Jo, jo, jo també els Gaudí, ja veus que estic aquí molt atal·latic. És, és, és fantàstic, els Premis Gaudí és una cosa que cada cop... Eh, és la quarta vegada que celebren. És la quarta vegada i jo vaig dir que estaria bé que la cinquena ho acabéssim, això. No, no, simplement, jo què sé, no sé, que facin... Que, que no facin la gala, que no facin una hora de premsa o que facin una gala correcta. No, a veure, no, no, no, no estem bien que eliminen els Premis Gaudí, estem parlant que facin una cosa amb sentit comú i cara i ulls, de que... la qual ens puguem sentir orgullosos. Sí, perquè això no. Eh? O sigui, no, no. El, el, el, el context general era vergonya aliena. Des del, des del minut 1, o sigui, va arrencar fatal i no va millorar, sinó tot el contrari, o sigui, va seguir una cosa... De... Bueno, hi havia un moment que fèiem un pla de, de la platea, quan portàvem mitja hora, eh? no portaven tampoc dues hores ni res. Eh? I la gent tallant-se les venes. El públic, bueno... la gent feia una cara de, en de pua, que estem aquí i tal, Però una cosa terrible, terrible. Un, poc, un sentit de l'humor tan, tan dolent, no? ningú reia hi havia uns números musicals que fem vergonya aliena no sé, tot molt cutre, molt, molt que es però, real, però realment jo no sé si, a veure, això ha d'haver-hi un guió de fons la pregunta és sí, per sí, què sí, no... sí, no, sí, estava tot escrit clar, però, és a dir, que ha estat els calorons una mica eh, i contracta equips de guionistes bons però tampoc crec que fos un problema de guió tant com de, de, de, de, de, de, de, de poc carisma no? de, de, dels presentadors ja. Perquè és que no, no, no tenia cap tipus de... Jo què sé, això diu qualsevol. O sigui, això és típic, no hi ha un humorista que surt, no diu res, però tu rius. Ah, aquí t'agrada. Sí, sí, sí. I no està a res. Aquí, en canvi, intentant fer uns acudits sobre la situació política. Quan reien dels polítics, allò sí que allà, allò va ser ja un despropòsit. I la gent... Estava amb el és... una cara de siatges a riure perquè parlen de mi, però no em fan ni... I la gent no reia, no? Tampoc a platea. La la no reia, era un, tot un lloc de plaç, plaç, saps? Era un moviment de... de... Jo crec que pobres devien patir molt. De, eren enllaunats, els aplaudiments. Sí. Per cert, diuen que... Els va posar el Joan, els duia amb una... Amb sí, ja, una un botó i ja, ja com allò de... Botó del ja. Com es deia aquell programa que feia el... El Xavier Sardà feia una a la dos? Um... Los Gallifantes. Uh, em sembla que era el de Gallifantes, allò que... Juego de niños. Juego de niños, això, exacte. Es tirava una palanca i sortien les races i això. No m'ho recordo. No. Vindria a, ser, vindria a Però bueno, la cosa més destacada del... Potser del, del, del, de la gala de dilluns al vespre va ser l'actuació de Sol Picó no? que va... bueno, ja, però hi ha un altre tema que és que TV3 eh, ja veiem la importància que li donen els premis Gaudí va, va tornar a emetre el programa en diferit perquè abans tenien, no sé si sí, Cracòvia o Polònia, no sé, què, què tocava uh, tocava Cracòvia, Cracòvia vale, perquè ja veus que no, no eh? però eh, la importància que li dona és vale, vosaltres feu la, la gala, jo la retransmetré mitja hora més tard sí. el que no faré serà tocar la meva programació perquè feu els Gaudí, ah, perdona sí, la, la gala era en diferit? sí, sí, Uf. Era, era mitja hora abans de Twitter molt bé que de fet, clar, perdia una mica el Twitter, perquè el Twitter deien els premis i es queixaven una mica de com de malament anava tot plegat, perquè no podies veure-ho. Clar. I la gent deia, hi l'any passat, com es diu, aquell que fa ràdio, Catalunya Ràdio, que fa el programa del migdia. El, no, perdó, el Clapés no, el Clapés Tarracú. No, el... El que és de Matada. Pere! No ho sé. Bé. Digue, hòstia, qui fa el programa del migdia a Catalunya Ràdio? Deixem pensar un moment, que estic pensant. Vans bueno, igual. L'any passat li, li van tocar el crostó perquè a través de Twitter n'ava retransmetent ah, sí, correcte, els, correcte. els premis. En Pere Mas. En Pere Mas, Pere Mas hosti, és com bastant cutre. Sí, eh? sí. Uh, o sigui, anava retransmetent els premis. Ella estava a la gala i algú li va dir, home, oh, no, això no ho facis perquè tal, no? I aquesta vegada uh, va tornar-ho a fer o, algo, o algú li va dir, home, aquí va guanyar i va dir, no, no, no faré spoiler. I jo li vaig contestar, dic, perdona, si de B3 no vol emetre-ho, perquè no vol. I, amb espòilers, clar que sí, no, no és que quines no espòilers, són ells que han de decidit fer un diferit. O sigui, vinga, home, estan al teu poble. Estan al teu poble. <laughs> ah, en fi, eh, això per començar, i, des i després del tema això, que la gala va ser tremenda, tremenda, horrible. Va, tu estaves amb un número musical. Sí, el de Sol Pico, quan, quan se li va lliurar el premi, el, el, el premi, jo t'ho diré, Avui estic espès, eh, Sergi, estic sí, sí, espès. Sí, sí. El premi a... d'Homenatge, no sé com es diu. El... Ah, sí, sí, el Premi d'Homenatge. No premi d'Homenatge, no sé bueno, sí, bo, el Premi d'Homenatge li van donar a Pere Portabella a uh -huh. per la seva carrera, la seva trajectòria plegat. Sí, sí, sí plegat. que ningú ha vist una sola pel·lícula de Pere Portabella eh, però bueno. Eh, Això és com no en eh? oh, Tàpies, perdona, en és una merda. Tàpies, bueno, a veure, en Tàpies poc t'agrada més o menys, jo tinc una tassa que és el que m'agrada, que és, un, és una senyera feta pel Tàpies i m'agrada aquella... Nosaltres a Vic portem a les nenes al, al, al pediatre al, al consultori veiés sí. i hi ha un quadre que el, en Tàpies li va fer el, el doctor veiés ah. i allò és d'una vergonya aliena o sigui, d'una... Mmm, sí, de, de cosa de dir, te'l faré una merda però d'un rendiment econòmic, Sergi sí, sí, sí sí. el dia que el senyor veiés li vagi malament els diners ja o sigui, diguem, diguem que és un quadre que combina un traç així, mal fet a llapis amb una, una fotocòpia <laughs> una fotocòpia, una fotocòpia enganxada d'un llibre Molt bé. Amb, amb, amb una cosa dic, perdona, dic, això, això, això a mi em, fa, a mi em diu, t'aterga la deixa, dic, costa de merda em porta tu, això és un enemic invisible un enemic invisible, no, no, una invisible. oh mira, parlant que ve quan ens tornem a trobar ja, t'imagina i... que et toca Tàpies sí, sí. Bueno, i et llences cert, per cert, en Portavella va tenir un moment de record per en Tàpies, va ser, em sembla que va ser sí, sí, l'única sí, persona que va sortir a l'escenari que va tenir un moment de record per en Tàpies que també, dius eh... bé, aquest, aquest és el nostre país amics Bueno, bé, però, sí, sí, sí, sí, en fi, no sé, repassem una mica els premis o com ho fem, Sí, això? a veure, destacar Eva, uh... més enllà de la gala lamentable, sí, jo crec que seria per destacar Eva, jo i crec que Eva és, és millor pel·lícula uh, catalana, sí. uh, millor pel·lícula en llagona catalana mentre duermes, i millor director mentre duermes, uh -huh. ergo, millor pel·lícula mentre duermes, si sí. toquem una cica catalana i altra castellana és una cosa per salvar-se, però jo crec que bé, bueno, com que m'havien premiat la pel·lícula de Jaume Balagoró, cosa que no faran els Goya, perquè no. em sembla que Jaume Balagor té molt poques nominacions, té no sé si millor una, una tècnica i em sembla que l'actor sí. també ha guanyat aquí, evidentment, sí, a Lluís te sap, i això es dona per fet el tornarà a guanyar, uh -huh. esperem, bé, potser no, no, només se sap. I, I bé, jo crec que està bé que se la premiï aquesta pel·lícula. I més quan altres anys han fet coses allò... L'any passat va ser l'any de Panegra, sí. i va ser allò... Venga, l'any de Titanic, no? Ah, toma, Odro! Eh. Uh, altres anys havien intentat premiar coses sí més d'Aria Sats, tipus cant dels ocells o coses d'aquestes del, del pallasso aquell. Cant, de, cant dels ocells i Albert Serra. No sé si era el cant dels ocells o la següent. Uh, no, no, era... Sí, el camp dels ocells el que van van sí, Bueno, en fin, sí. que van intentar fer una cosa sí com més artística i aquestes sí. vagades, doncs, uns, bueno, s'han conseguit una mica amb, amb, la, amb la cartellera, però amb la cartellera de qualitat, com a mínim, no? Cosa que és degradit. De sí, sí. Millor pel·lícula d'animació que va guanyar. Ah... ah, Chico y Rita, no? Chico y Rita sí, sí. que la gent de home, Chico y Rita també està nominada a l'Oscar, recordem. -ho. Sí, sí, sí. Tot i que diuen que, bueno, potser li trobarà rango, potser la la pel·lícula... ells mateixos diuen que la pel·lícula de, de gat a París, uh -huh. Oscars, també, és millor que la seva i com ah, diem, diem ah, no, no, no, no, no, no, no, no es deixi ningú en prèmio Fermer uh, Scala és una persona entranyable uh, quan parla ho dic amb ironia no, ja m'imagino ja que el dia sentir un tall de ràdio que era, la, bueno, era brutal es, que, es que era era dislèxic i li van dir a l'escola que mai, seria, mai arribaria a ser ningú mm -hmm. dislèxic o del tònic em sembla que eren les dues coses i li van dir que no arribaria a ser mai ningú molt bé i de, doncs mira aquí estic no? <súntic> jo ahi hi havia un professor que va dir ah. sí. sí. A mi em no fa molta gràcia que... a, la, a la web de l'acadèmia del cinema a part de de tot, hi ha com un faldó, amb un flaix que va rodant, que és quarts quart premis Gaudí, i han totes les pel·lícules que tenen nominació, crec, crec eh? Uh -huh. O potser són totes les pel·lícules que, que s'han estrenat. Ah, no sé. El que és que surt la pel·lícula de Rovelló surten dues pel·lícules de Rovelló. Però només n'hi ha una. De... Però només n'hi ha una nominada. M'agrada molt. Per això, que ara, ara, ara no sé si són els nominats o què n'assos és. Però, bueno, però no ho explica. Bah, en fi. No sé. Jo penso que això dels, dels, dels, dels, dels Gaudí és una tonteria, i més, si ho facin així, com que vulguin fer de, de, de imitant els Goya, que a la vegada imiten els, els Globus d'Or, que a la vegada imiten els, els Oscars. Sí, sí, sí. Saps? Si de, anem a sonar gales per cac, no, no, no, no feu. No ho feu, Mira, ho feu és... perquè fa pena. Això si es vol fer bé, jo crec que un cop d'efecte hauria estat eh, posar algú, Xavi Coral no, però vull dir, posar algú mediàtic que, que realment fos un sí, presentador que el... ara... El, els Goia com amb alguna fuent ha anat molt bé. Sí, ara, sí, sí. Ara, ara hi haurà l'Evatge, ja veurem. Jo, jo estic a favor, la gent la critica va molt mal, hem de posar algú del ram dic, bueno, perdona, m'hi vaig, m'agrada i ja veurem què farà, però jo que segur com a mínim que tingui una mica de ja la, ja la gala és avorrida, com a gala ja, ja cansa si a més no tenen gràcia que ho fa hosti, oh. no, no, està clar està clar, bueno, fi, què més tenim? no sé, hem d'anar ràpid, no? sembla que s'acaba el temps bueno, tenim Eva que eh, es van dur a millor tot secundari Ah, sí, millor actriu secundari eh, Lluís Omar, sí, que també era un dels més cantats Tenim millor triu eh, a, a la... Sí, com... a Verònica Echegui que m'ho recorden com jo soy la Juani Sí, exacte, sí, sí I Com una cosa despectiva, eh? Ah, és que és la Juani, sí, és la Juani. No, Juani. No, perdona, Però és una bona actriu eh, Després tenim... Mm, és que em perdo Ta -ta -ta -ta. Què més tenim? Actriu secundària L'estic buscant Actriu secundària... Espera, sí, l'estic veient Ah, sí, Vicky a... Penya per Catalunya Oberales Uh, I no sé, no sé No sé qui va, qui va ser la més guanyadora allò... Clar, aquest any no hi ha hagut un, un tema si no hi ha hagut un pa negre, o molta cosa suposo que ja s'ha repartit més les tècniques però no sé qui és la allò, guanyadora en noms d'absoluts però bé, així sí, com sigui així està el tema allò, pel·lícula europea, com deia, el discurs del rei que també és molt bona, no és, no és el topo però també és por infert, per tant està bé i ja està en fi, jo ho deixaria aquí eh, perquè els veu dir, no, tampoc m'interessen gaire en el fons. Doncs això és el que ha donat de si aquesta gala dels Gaudis de dilluns, no ens ha agradat pas massa, em sembla que és una opinió compartida per molta gent, no Sergi? Sí, sí, no. jo com a mínim vaig estar pendent del Twitter la vaig, ve la la vaig veient a trossos dius, bueno, el poso una estona, però és que vaig tancar-la però jo, jo, jo, jo em sentia malament veient allò sincerament, dic, em sentia a mi m'ho fent molt aquestes coses i pobres aquell parell que estava allà a la gala doncs em sabia greu per ells, però Twitter evidentment els van matxacar, però anant i tornant Home, suposo, a, a, potser haurien de crear un ratzis i, i directament el premi donar-li directament a la gala, directament. Sí, Un, un, un ratzis tàpies. català. Uns tàpies de, del cinema. Exacte. Com deia que has els tàpies serien els anti... Unes tàpies variades. Unes tàpies, sí, sí. Mm. Doncs molt bé, Sergi, uh, parlem dimecres que ve. Uh, hi ha una mica amb el preambo d'aquest dels Òscar, que està a punt de tocar, a punt de tocar això, eh? Ja només queden tres setmanetes. Sí, uh, haurem de parlar bé com està el tema... I sobretot aviam com avancen aquestes lleis de, de tancament de webs, perquè potser la gent que optava per veure a través d'internet s'haurà de buscar una altra via, ja veurem, ja veurem. Bueno, a veure, a veure com avança tot plegat i, i també hem de començar a reservar lloc per veure-lo en, en alguna banda. A això sí, casa tens un sofà. Exacte, perfecte. Molt bona setmana i moltes gràcies. Molt bé, ja que fa fred, eh? Sí, sí. sí. Vinga. Vaig agafar la moto de neu. Això, això, la moto de neu. Vinga, Batman, vagi bé. Déu, Déu. What a loving Doncs fins aquí al Ràdio Metropol que us hem ofert Sergi Calle, Norma Vidal i Albert Segura en la setmana més freda dels últims anys, on les calderes han tret fum, les càmeres de fotos també, les mantes han estat les més buscades en els armaris i la roba ha quedat curta davant les capes necessàries per evitar tremolar. Reveu doncs una cordial salutació de l'equip que fem possible a Ràdio Metropol i us recordem que ens podeu tornar a escoltar en nostre web, www.radiometropolefm.tk i escriure'ns al correu radiometropole I la setmana passada parlàvem d'aquesta anada de semifinals de la Copa del Rei a Mestalla. doncs aquesta toca parlar de la visita dels valencians al Camp Nou, amb un 1-1 que si bé dona un cert avantatge als Blaugrana gràcies a aquell cop de cap de Carles Puyol no deixa massa marge d'error als de Guardiola que amb la recuperació de Xavi es reforça mínimament per consolidar el fortí en què s'ha convertit l'estadi Així doncs una horeta per recopilar cerveses, coca-coles, gots d'aigua, trinaranjos, cacauets, llaminadures... Fer una truita de patates o escoltar la prèvia de la transmissió d'en per preparar-nos per la primera final de l'any. I tot plegat la setmana que el Barça ha rebut el Premi Laureus com a millor equip de l'any 2011. Amb tot plegat, el que està clar és que el futbol torna a casa. I esperem que sí que per molt de temps. Que tingueu una molt bona nit it's coming home it's coming football's coming home it's coming home it's coming home it's coming footballs coming home Visita'ns a Radio Metropol